Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Idag tänkte vi ägna oss åt en person som man kanske inte förbinder med folkminnen men som vi folklorister vet precis att det är det man ska göra. Det handlar nämligen om en av Sveriges främsta upptecknare av folkminnen och det är ingen mindre än Karl von Linné. Ja, det gäller åtminstone då om man begränsar sig till 1700-talet för att eh, det var ju ett århundrade med upplysningsidéer och eh, man tittade framåt. Men Linné han, han gjorde väldigt många upptäckningar av folkliga traditioner och det var just i sann upplysningsanda för att eh, man måste ju veta vad det fanns för vidskepligheter innan man kunde tala om att det här var ingenting att tro på. Linné var som, som du säger där otroligt mångsidig. Han blev ju världsberömd som botanist med sitt sexualsystem för, för växterna. Och det var ju Linné som inledde det här med att alla växter skulle ha två namn. Ett för släktet och ett för själva arten. Men eh, han var också läkare, det får vi inte glömma. Och... Eh, Nils-Erik Landell har skrivit en bok som heter Läkaren Linné där han just koncentrerar sig på det. och En annan av hans böcker heter Trädgårdsmästaren Linné. Han anlade ju en trädgård i Hammarby i Uppland. Man skulle också kunna tala om zoologen Linné. Han har ju skrivit mycket om djur också- Dietisten Linné, han hade idéer om vad som var lämpligt och inte lämpligt att äta. Man kunde ta sexualrådgivaren Linné. Han, en av hans föreläsningsserier handlade om hur sexualitet var beskaffad. Men inte minst så skrev han väldigt mycket om de. Traditioner, seder och bruk, eh, sängner och liknande som han fick höra när han var ute och reste. Linné var ju en fantastiskt bra skribent med en helt personlig stil som gör alltså att det är en njutning tycker jag att läsa honom. Och det gäller ju framförallt hans resebeskrivningar. Så att eh, om jag får göra en liten personlig bekännelse så är Carl von Linné den största Svensk som har existerat och jag sörjde faktiskt när hans bild försvann från hundra kronorssedlarna. Inget ont om Greta Garbo men Linné var slåttvassare, tycker jag. Och Linné, han har ju också betytt mycket för visforskningen. Jaha. Därför att han har nämligen tecknat ner. Dalflickors lekar om julen som han kallade det, 1733 när han var i Falun och var med om julens alla festligheter. Och han var faktiskt då bara 26 år när han förstod att de här lekarna som han såg att de vuxna ungdomarna höll på med att det var någonting att spara. Och det var faktiskt bara sex sånglekar men ändå så blev det den största samlingen dittills och den enda under 1700-talet som visar sånglekar. Och kanske ska säga det då att han kallade det för jullekar, alltså lekar om julen. Och det var då den tidiga benämningen- just på sånglekar. Och en annan sak som kan vara bra att ha i minne- det var nämligen också det att det var- de ganska vuxna ungdomarna som lekte- mm. de här lekarna. Alltså väldigt många av de här lekarna- var ju sammanparningslekar. Så ja, precis. Det, det var, kan man säga, ett slags- ...form för att pojkar och flickor skulle mm. närma sig och Då kan varandra. man ju vara lite nyfiken. Vad är det då för sexlekar? Så jag var tvungen att titta efter det här och se vad det var. Men det är alltså inga sånglekar som vi känner till idag. De är inte kvar i levande tradition. Och, eh, vår kollega Eva Danielsson hon har skrivit om den här leksamlingen- så att den som vill veta mer kan titta i Svenskt Visarkivs lilla skrift noterat- så får man veta mer. Men ingen av de här finns i levande tradition längre. Men det som man kanske framförallt tänker på när det gäller Linné och som man inte kan gå förbi om man är intresserad av ett folkloristiskt material, det är nämligen hans reseberättelser. Det är Lapplandsresan som kom 1732, det är Dalarresan 1734, det är Öländska och gottländska resan 1741, det Växjöta resan 1746 och det Skånska resan 1749. Och eh, vår podd, vi brukar ju hålla oss till eh, ungefär 15 minuter och på den tiden hinner vi ju bara med att ge några få smakprov på allt det som Liné skrev ner. Och ofta så handlar det ju om skrock som man hörde ortsbefolkningen berätta om på resorna. Liné var ju som vi sa upplysningsman. och eh, den här resan som eh, han gjorde då till Lappland. Den gick ju igenom också de sydligare landskapen- och eh, han var i Hersjö i Medelpad- och då skriver han att- eh, där på ett stort stenblock som låg nära kyrkan- så skriver han att credulum vulgus- det vill säga godtroget folk- de refererade att då kyrkan höll på att byggas- så då trollen ha velat slå ner henne, det vill säga kyrkan. Men de orkade inte kasta stenen hela vägen fram. Och befolkningen där visade med på övre sidan av stenen fem hål efter fem fingrar. Och det här är ju en tradition som har varit väldigt utbredd i hela Sverige. Man talar om jättekast. Jättar och troll, de tålde inte klockklangen från kyrkklockan, den vita bjällekon, <gör> utan då ville man liksom få tyst på det genom att kasta stora stenblock. Och eh, den här föreställningen om jättekasten var nog eh, nå någonting som folk tog på fullt allvar under 10 århundraden, 15, 16, 1700-talet, för att då visste man ännu inte att det var inlandsisen som hade fört med sig de här stenblocken. Den kunskapen kom betydligt senare. Och när han kom till Luxe under sin Lapplandsresa- då träffade han på en kvinna som klagade över grodor i magen. Och där tycker jag är fullständigt otrolig historia- han berättar så här då. Här var en kvinna som jämmeligen plågades av grodor vilka hon druckit i vatten då det vore rom för liden vår. Hon kände att de vore tre. Hon hörde dem göas alltså, och kväka. Och andra som sutt och jämte, de hörde också det här. Och hon stillade något sin pina med brännvin för salt det dog de inte av. Nej, och eh, den här föreställningen om att man kunde få smådjur i magen eh, genom att... Eh, Eh, kanske dricka vatten eller liknande. Det har framförallt gällt ormar. Alltså, det finns väldigt mycket upptäckningar om, om folk som har råkat ut för orm i magen. Och eh, då får man komma ihåg någonting som var väldigt vanligt för, och det var ju att eh, under sommaren så arbetade både män och kvinnor på åkrarna. Men, eh, vid middagstid ungefär så kunde man ta sig en liten lur och då la man sig alltså ute på marken och låg man där och sov så trodde folk att då kunde liksom, framförallt ormar slingra sig in och in genom den halvöppna munnen på den sovande och ner i magen men eh, även grodor kunde man få i magen och olika sjukdomstillstånd försökte man alltså bota på det här sättet Eh, hade man fått något som man trodde berodde på orm i magen då var ett sätt att locka ut ormen och då kunde man liksom göra så att eh, den som man trodde hade fått en orm i magen hängdes upp, med eh, satte fötterna uppåt och huvudet neråt och sen satte man ett fat med mjölk och då skulle liksom doften av mjölken liksom nå ormen så att den liksom begav sig ut från kroppen. Mm. När ni kom till Lenhovda i Småland kunde han upptäcka en besvärelse mot gastkramning. Och gastkramad eller gastakryst, som det också sa. det kunde man bli om man hade råkat gå emot en osynlig gast, alltså en and av en död människa. Och då skrev ner så här, när någon får rysning där på hettet, Bliver liksom sönderslagen i kroppen. Blöder näseblod eller hostar blod som allt pågår ett par dagar. Tror gemene man att den blivit gastakryst och kurerar honom med bortläsande. Sålunda. Vår herre krest och sante pär det ginge sig den vägen fram så möter dem en dör man. Då sa vår herre och sante pär till den döda mannen. Var ska du gå? Den döda mannen sa jag ska gå till... En en till Jonas till exempel. Vad ska du där? sa vår Herr och sante Pär. Jag ska krysta honom så hjärteblået ska rotas. Nej, det ska jag förväjra dig. Jag ska lägga dig under stock och stojn så att du ska göra ingen manna moin. Och stock och stojn, det är naturligtvis stock och sten och ingen manna moin, ingen manna med skada. Det här visar ju vilken. Säga, fantastisk upptecknare Linné, så att till och med behåller alltså de dialektala formerna här så att en sentida läsare kan precis liksom förstå hur det lät den gången Vi talar lite om om man går på bio att det kan vara gastkramande spänning, men de flesta människor vet nog inte att bakgrunden till det här att man talar om att någonting är gastkramande, det var tron att man kunde bli sjuk om man blev kramad av en gast när man var ute efter inbrott. Den här formen som Linné då upptecknade, den finns faktiskt ganska många versioner. Och Hans är inte alls den äldsta utan under 1600-talets trolldomsransakningar så var det ju många så kallade kroka gummor och gubbar. Och de fick då bland annat frågor om de läste såna här besvärjelser vilket man inte fick göra och då kom det en hel del som handlar om hur vår Herre och Sankt Per ut och vandrar och så möter de alltså sjukdomen i personifierad gestalt och inleder ett samtal med sjukdomen så slutar de med att de framförallt då Jesus fördriver, alltså befaller sjukdomen att ge sig väg någonstans där den inte längre kan skada människorna och den här formen den är gammal. den finns alltså i, i gamla, alltså från, från Mesopotamien, alltså säkert många, många tusen år före Kristus, och levde kvar i, kan man säga, i högönsklig välmåga i Linnés Sverige fortfarande. 1749 då reste Linné runt i Skåne och kom till Kristianstad och där fick han se en uppstoppad kalv som kustbefolkningen trodde var avkomman av en sjöko. Och om det berättar han så här, sjöfänad eller sjökor berättas av de gamla om, finnas på havsbotten även som på landet. Och jag vet inte vad kreatur den gamla godtrogna världen inte trodde sig finna på havsens djup. Hit i staden hade en sån för någon tid sedan blivit införd som har funnits död vid stranden utanför Åhus av havet uppkastad. Folket höll och den strax för en kalv av sjökorna och stormade tillsammans att se detta underliga djuret. Varav herr landshövdingen och generalmajoren Barneko blev föranlåtna att taga kalven och låta den uppstoppas där jag och fick se honom. Kalven var stor som ett ungt rådjur, hade korta röda hår, vit stjärna i pannan, smala fötter, till skapnaden som en gjort. Vi såg och noga igenom virvlarna på kroppen, framtänderna nere i munnen med mera och funnod därav att skaparen icke gjort detta djur att vistas på havsbotten utan på det torra och att han ej annat var än en kalv av en ko som i otid framkommit. Mm. Ja, det finns ju andra uppgifter just från Linnés tid, till exempel hans elev Per Kalm som var i Bohuslän. Att den här föreställningen att det gick kor och betade på sjöhavsbotten, den var utbredd längs de svenska kusterna på den här tiden. Och sängerna, de handlar väldigt ofta om hur någon av de här... Korna som tillhörde havsfrun då, kom upp på land och fick väldigt fin avkomma som gav mer mjölk än andra kor. Men när Linné berättade det här, då finns det ju en väldigt tydlig, lite raljerande ton. Det, eh, han, han, han gör sig nästan lite lustig över alla tokiga trosföreställningar som man kan finna bland allmogen. Men... Eh, Linné själv var nog inte helt fri från sin tids föreställningar och det kommer man på om man läser en märkvärdig skrift som han skrev ganska sent under sitt liv. Det är en väldigt märkvärdig skrift som han kallade för Nemesis Divina och som handlade alltså om en slags gudomlig hämnd som kunde drabba folk som hade begått felaktiga handlingar och där berättar alltså Linné själv till exempel om sånt som vi idag skulle kunna kalla för spökupplevelser han, han kunde till exempel undra hur kommer det sig att spöken inte visar sig på dagen och bara på natten är det likadant som i stjärnorna som man ju inte ser på dagen utan bara när det blir mörkt och han var ju också Övertygad om att eh, man kunde höra innan någon kom genom olika slags ljud. och, och Det där är något som folkloristerna kallar för ankomstvarsel. Att eh, det ljud varslar om att någon är på väg hem. och eh, Han har flera sådana exempel mm. i Nemesis Divina. Det tar och avsluta med ett sånt tycker jag. Eh, jag bodde på ena sidan om salen, min hustru på den andra- min hustru hörer med fem eller flera personer på gången mig inkomma i salen, låsa upp min kammare gå in, gå ut, låsa efter mig och hon tror att jag lagt ifrån mig hatt och käpp och ämna komma in till henne men ingen kommer, hon säger då Min man kommer strax Något som också sker efter en halv timme och detta hände ej en utan många gånger även då jag var i Stockholm och kom strax efter hem Ja, alltså jag har ju själv... Och det kanske du också har, Kristina, hört i vår, vår tid, såna här berättelser som folk talar om. Att ja, jag vet precis alltid när min man ska komma hem eller min fru ska komma hem för att en halvtimme innan eller en kvart innan så, så hör jag hur liksom någon stampar av sig eller hur dörren öppnas och så här. Och von Sydow, som ju var en typisk rationalist, han myntade uttrycket expectansillusion för det här att det är helt enkelt att, att våra sinnen bedrar oss att vi tycker oss höra det som sen händer i verkligheten lite efteråt ja. men på Linnés tid så var det här någonting som få människor betvivlade att så här förhåller det sig så att han har flera exempel på det i Nemesis Divina mm. Hör gärna över till oss Mer förslag på ämnen som vi ska prata om i Folkminnespodden. Skriv då till lyssna.folkminnespodden.se Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Stockholms Arbetarinstitutsförening.